Kapittel 33 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, tal til ditt folks sønner, og du skal si til dem, «Dersom jeg lar et sverd komme over ett land, og landets folk, alle som en, tar en man og setter ham til vaktmann for sig og han virkelig ser sverdet komme over landet og blåser i hornet og advare folket, og den som hører det virkelig hører lyden av hornet, men slett ikke lar seg advare?» og et sverd kommer og ta han bort, da skal hans blod komme over hans eget hode. Han hørte lyden av hornet, men han lot sig ikke advare. Hans blod skal komme over han selv. Men hade han latt seg advare, ville hans sjel ha unnsluppet. Vann og vaktmannen angår. Dersom han ser sverdet komme, og han ikke blåser i hornet, og folket ikke får noen advarsel, og ett sverd kommer og ta en sjel bort fra dem, for sin egen misgjerning skal den bli tatt bort, men dens blod skal jeg kreve tilbake av vaktmannens hånd. Og du, menneskesønn, til vaktmann har jeg gjort dig for Israels hus, og fra min munn skal du høre ordet, og du skal advare dem fra mig. Når jeg sier til den onde, «Du onde, du skal visselig dø», men du ikke taler rett ut for å advare den onde mot hans vei, da skal han, som en som er ond, dø i sin egen misgjerning, men hans blod skal jeg kreve tilbake av din hånd. Men dersom du virkelig advarer den onde mot hans vei, for at han skal vende om fra den, men han slett ikke vender om fra sin vei, da skal han dø i sin egen misgjerning, mens du selv med sikkerhet skal utfri din sjel. Og du, menneskesønn, si til Israels hus, «Slik har dere sagt.» Når våre opprør og våre synder er over oss, og vi råttner bort i dem, hvordan skal vi da bli live? Si til dem, «Så sant jeg lever», lyder den suverene Herre Jehovas utsangen. «Jeg finner ikke behag i den ondes død, men i at den onde vender om fra sin vei og virkelig blir i live. Venn om, venn om fra deres onde veier, for hvorfor skulle dere dø Israels hus?» «Og du, menneskesønn», «Si til ditt folks sønner, «Den rettferdiges rettferdighet, den kommer ikke till å utfri han på den dagen da han gjør opprør. Og når det gäller den ondes ondskap, så kommer han ikke till att bli brakt til å snuble på grund av den på den dagen da han vender om fra sin ondskap. Och den som er i rettferdighet, vil ikke kunne bli live på grund av den på den dagen da han synder. Når jag sier till den rettferdige, «Du skal visselig bli live og han setter sin lit til sin egen rettferdighet og gjør urett, da skal ingen av hans rettferdige gjerninger bli husket, men for den urett som han har gjort, for den skal han dø. Og når jeg sier til en onde, du skal visselig dø, og han virkelig vender om fra sin synd og øver rett og rettferdighet, og den onde gir pant tilbake, betaler tilbake de ting som er røvet, og virkelig vandrer etter livets forskrifter ved ikke å gjøre urett, da skal han visselig bli live. Han skal ikke dø. Ingen av de synder som han har syndet med skal bli husket og holdt imot ham. Rett og rettferdighet har han øvd. Han skal visselig bli live. Och ditt folks skjønner har sagt, Jehovas vei er ikke rätt avpasset, men det är deres vei som ikke är rätt avpasset. Når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet och likefram gjør urett, da skal han dø på grunn av dette. Og når det noenne vender om fra sin ondskap og virkelig øver rett og på grunn av dette skal han bli i livet. Og dere har sagt, «Jehovas vei er ikke rett avpasset. En vær etter hans veier, slik skal jeg dømme dere, Israels hus.» Omsider skjedde det i det tolte året av vår landflyktighet i den tiende måneden på den femte dagen i måneden, at en unnslåpne fra Jerusalem kom til meg og sa, «Byen er blitt slått!» Nå var Jehovas hånd kommet over meg kvelden før den unnslåpne kom, og han tok til å åpne min munn før denne kom til meg om morgenen, og min munn var åpnet, og jeg var ikke lenger stum. Og Jehova ord begynte å komme til meg, og det lød, «Menneskesønn, inbyggerne på disse herjede stedene sier om Israels jord, Abraham var bare en, og likevel tok han land i eie.» og vi mange, til oss er landet blitt gitt som en eiendom. Si derfor til dem, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Kjøtt med blod i fortsetter dere å spise, og deres øyne løfter dere stadig til deres skittende avguder, og blod fortsetter dere å utøse. Skulle så dere eie landet? Dere har stolt på deres sverd, dere har gjort noe ved styggelig, og dere har vært især besmittet deres neste sustru.» Skulle så dere eie landet? Dette er hva du skal si til dem. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Så sant jeg lever, sannelig de som er på de herjede stedene, for sverde skal de falle, og den som er på markens overflate, til vildyre skal jeg visselig gi ham som føde, og de som er i borgen og i hulene, av pesten skal de dø og jeg skal virkelig gjøre landet til en øtslig ødemark, ja, til ett øde sted, og det skal bli gjort ende på dett styrke stolthet, og fjellene i Israel skal bli lagt øde slik at ingen ferdes der. Og de skal sannelig känna at jeg är Jehova når jeg gjør landet til en øtslig ødemark, ja, til ett øde sted, på grunn av alle de vedestyggeligheter som de har gjort. Och du, menneskesønn, ditt folks sønner taler med hverandre om dig ved veggene og inngangene til husene, og den ene har talt med den andre, hver med sin bror, og sagt, «Jeg ber dere, kom og hør hva det er for et ord som utgår fra Jehova. Og de skal komme inn til deg, slik folk kommer inn, og sitte framfor deg som mitt folk. Og de skal så altså visst høre dine ord, men de kommer ikke til å gjøre etter dem, for med sin munn gir de uttrykk for vellystige begjær, og etter deres urette vinning går deres hjerte. Og se, du er for dem som en sang om sanslig kjærlighet, like en som har en vakker røst og spiller godt på et strenginstrument. Og de skal så visst høre dine ord, men det er ingen som gjør etter dem. Og når det går i oppfyllelse, se, det skal gå i oppfyllelse, da skal de sannelig erkjenne at en profet har vært midt i blant dem.»